Tidigt på morgonen överla överste prästerna med de äldste och de skriftlärde hela rådet. De led binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom. Du är alltså judarnas kung? Han svarade. Du själv säger det. Överste prästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom. Har du ingenting att svara? Om du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mera. Och Pilatus blev förvånad.